Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició del disco. Us parla Rafel Corbí. Anem a descobrir avui una excel·lent cançó a càrrec d'una formació que ens encanta i que ens porta la seva música des del País Valencià, majoritàriament des de la comarca de l'Horta Sud. Són bèrnia, els quals ja hem escoltat alguna vegada. L'Alba, la Marta, la Maria, la Victòria, la Lara, la Maricruz eh, i un altra Alba ens porten cançons com aquella mans que havíem escoltat Avui, però, volem escoltar-les amb una cançó que porta per nom La nit més llarga, dedicada a la màgia de Sant Joan. Així ens ho presenten aquest excepcional grup musical. Ei, hey, som Bernia, i estem molt contentes d'anunciar-vos que ja podeu escoltar el nostre nou tema, La nit més llarga. Una cançó que naix de la passió, la festa i l'amor d'una nit com la de Sant Joan intensa, màgica i plena d'emocions. I atenció, perquè el videoclip és col·laboratiu. El públic està enviant els seus vídeos d'aixa nit tan especial i amb tot això crearem un videoclip que podreu veure molt aviat a les nostres xarxes socials arroba i al nostre canal de YouTube. Escolta la nit més llarga a totes les plataformes digitals i a aquesta ràdio. El món sencer s'enamora No sé què tens Quan et veig El teu somriure A tres horas. I tu ballant s'apropen, sense dir res, m'agafes ben fort els serà el nostre secret provar-te, tastar-te, ets com la mel fogueres que cremen tota la pell susurres, n'ensistes, xiqueta rebel i tu ballant a la hora del mar, mentre estàs No, no. Doncs així ens hem acostat a la música des del País Valencià de Vèrnia, una formació que ens encanta i del qual anirem escoltant més peces. I atenció, no us perdeu també el que és el seu nou treball en discogràfic, un àlbum excepcional en el qual hi podeu trobar moltes d'aquestes cançons, amb el cor planet. Us els recomanem, són Vèrnia i han sonat el disc.